Bagoaz, pixkanak, pixkanak gautzen egonetan e, jendea gonbidatzen eta gure ekartzen Hainbat, e, sormen lan iburuz itzegiteko Eta horretarako, xe, ba, beste lagun batzik gonbidatu ditugu, liburu baten inguruan itzegiteko Argazki liburu, diskoliburu, bueno, multimedia bat e, iburuz itzegiteko Baia, bueno, e, e, zaila da, liburu bat iburuz itzegitea irratien, ez da? Arratxe denaroa Gaito, txalean Zaila, nola, nola saltzen da, liburu bat irratien? Jo, bazakit, netzako liburu hau izan da ametxo bat. Ba, duela urtebete ingenun brigada palestinara ingenun brigada batek, Baten elburuan, ba, bizka, borobiltzea, ez? Abai, eh? palestinara joan zengeten, eta nistia. Bai. Ba, akizu, ez? <laughs> <laughs> bueno, asera-asera teka hitortuko dut, nire biladiadi bergadako kide izan nintzela. Hortaz, eh, ez pedi nabaritu gehi egi autobomboa, <laughs> bada espada ere. Oazulagundu, eh, joan? <laughs> <laughs> bueno, ez dugu esan, liburu esan dugu, baina ez dugu esan liburu bai. duen ez eh, dugu esan. Bailadiadi... Amaika begira da palestinari euskal herritik. <laughs> Eta eta liburua soilik da liburu argazki liburua multimedia Eta oida eta CD bat, ba Maika kanturekin. Batzuk bertan grabatuta, ba guk e, Arramazka talleak grabatu genuen bertan errimana eta dam talearekin eta mm. e, ba hori ba Pirrich Porotz eta Marimotzek ere intzuten maite zaituten mm. ba bertzo Ara, ah. Eta gero ba ba beste euskaltalde batzun kolaborazio ere. Baina, bueno, asgaitzen pixka bat lan dinamika eta nola hasi zen e, liburu hau, esan dugu, bai, Biladia di Brigada Kulturalak, e, urda honetan ez pasaden e, udan, izandako dako ba, Euskal Herriko kultura arrelokoain bat lagun e, izan ginen bertan, e, ba, palestinarile kartasuna dira zen, Baina ura izantzen nolabaiteko abia puntua eta hau izan daiteke ez dakite bilduma honeen e, bilduma hobizan daiteke haren e, isla, isla eta gordetzeko memoria moduko bat, ezta? Ez dakit karreraren memoria baliz bezalako mm historia -hmm. bat. Bai, e, dena dela, e, brigada honen Nenelburu etako bat izantzan gero e, Euskal Herriratzean ba CC sortzearen, mm -hmm. ez? Eta eta bueno, ba bai izan da... Ba, Euskal Herriatu ginean, ba, martxan jarri ginean, lanean jarri ginean, argazkiak aukeratu, ba, pixka liburuan formatuaren olakoa izango zen erabakitzen. Eta, eta bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka txapa asko eman dugu, kristona, kriston belarre jati hain dugu. <laughs> Baina, jo, ega, auzola da, jende pilatek hartu parte liburuan, eta, eta jo, gaude oso oso pozik, ba, ba, gelituan emaitzarekin. Eh? Argazki asko, dira, testu asko lagun asko kidatzi dute, bertan, e, bai. zerrenda hartuta eta, bueno, e, liburuaren atze parte guztia hartzen dut, da, liburu ez da txekia, e, eh. en, entzuleak, e, entzuleari adirazte gozaila izan da txeka, baina, bueno, liburua da, e, parte hartze ikaragarrikoa, e, izan dezakegu, inaki, binez prebertsolari eta biladia di bergalak ikideat artean, edo Xabi mm -hmm. Estrubel, edo... Christian Etxaluz, militantea abertzalea, eh, Alfonso Sastre, Sastre Miren Muriza, Martxelo Tamendi, Mirena Artetxe, bueno, izanak milak adira, mm. bertan parte hartu dutenak. Koordinazio lana baita ere, ez? Eh? Galetu jozu, ni, koordinazioa zer den. Ba, bai, bueno, lehen esan dedena. Belarri jatea pila bat, eh, ba, mila bilera, hori ba, ba, lana undia, eta batez ere zere hori ez, ba, lehenengo aldia zalako lako liburu bat iten genuna. Hasiera bat ean ez genekin oso nondon diho, ba, ze liburu motain, ba, ez genekin ohargazki liburu sohil bat izango zen eguneroko moduan ba, gure esperientzia kontatu, zedo ba, jende gehiagoarekin kontatuko genuen, baina ezta jende hau Palestina ez egon, baina interesgarria iruditzen zitza egun azkenean ba, atxikimendu badalako ere ez? Uh -huh. ba, jende asko dago bertan parte hartzen, eta, eta bueno, baina interesgarria iruditzen zitza egun ere jende honen begira da ata azkenean ez da pixkat eh sentimenduen kutxa bat edo bai, sortuta bai, bai. Oza, bon, liburuan bilakatua, mm -hmm. ba, es zen azkenean osea eginak, bai, ez genun, ez genun historia liburu bat egin nahi ez, ez ge adituak, gaiean mm -hmm. guk an izan ginean eta guna egenun, guk nahigenun guk han genuna adierazi hemen. Osea hori izan da liburuaren helburua. Eta lortuta, osea ba, gustora edo acaso ba, ba, ba. goza batzuk kanpoan. Ez, ezin ez kabitu. <laughs> <laughs> ezin kabitu <laughs> eta bueno, ikusiko bat zenute ez sienda la coiкуси aroaren er, irriparra oraintze bertan, liburuari begira eta librukote e, galanta gainerata, segurazki, eh bueno, e, irakurleari palestinan izan ezten edo biladia ediko kide izan eztena ez du bizi izango ba, izan ginenok e, uh -huh. bizi izan duguna zid e, ziur aski zuk argazkearen bat hartu bueno, batean idatzi egin duzula kontratua gara arrapatu Bye. zaitugu eeeen <laughs> segur zuri eta bueno, neuri behintzat etortzen zehkit mila, mila memoria ez da bate bat aukeratzen zaia ez Jo, ba, nik ni beti berdin asaten, nire gehien impaktatu ninduna izan zen Nabluseko eh, onginean, ba, Nablus eh, inguratzen zuten bimendit, eibeluz, e, eta ez izan azule, ez naho ziur. Baite ettea hartzen eta sisera erretzen. Hori eta gitarrakin, labesten, eta ba, horatzen ba, naiz ikusten Nablus iri guztia, eta ez egola argirik, etxetan ez argirik. Ez bai, Bakaletan, ba baso den farola, ke futbol kanpo bat ere argiztuta zegona, baina etxeetan etzegon argirik, ez, eta eh esantziguten zela kolonak eraikitzen e, dituzte koloniak altuetan, ez, ba gailurretan, ez? Eta zela ba, hori ba, tiroetatik babesteko eta jo netzako izantzan oso bildurgarria, ez? Ta asko asko inpaktatu nindun. Hmm, eh hori memorietako bada argazki bat, zure begitik eta argazki bat, mm -hmm. beste hainbat eta hainbat ikusi ditzakegu liburu hortan. Mm -hmm. Bai, bai, justo esku artean badut eta argazki mo, oso politak, oso... Bai. Gogorrak bai. ere bai, eh? Esan bai. behar dago, argazki, argazkietan, e, bueno, Aixer López eta Irantzu Pastor ibili direla, bueno, argazki egiena beraiena dira, baina euskagu ere koldo altzola koltzolaren argazki pare bat gazako argazkiak dira gainera mm -hmm. guk gazan ezgian egon baino, baino badago ba bueno bat Ba, pixa realitatea, realitatea, erakusten dutenak, ez? Mm Hari -hmm. eh? Denetariko argazkiak, denetariko testua, jende pila batek parte hartu du. Geldetzen zaigona da hor eso eh, non topa besakegunau. No? Osea, Azokaia bukatzeradoa ez diugu izango entzularia Azokara etortzeko <laughs> ja ta joateko bertan egon dela salgai. Bueno, no? en, esan esa manera, eh, liburua eta diskoaz gain ere mugitzen ari geela erakusketa argazki erakusketa bat herrietan zehar. Orduan, eh, ba, aukagu eporrialde bat. Bila diadiren web horri alea, eta bertan kontaktuak daude, beraz, e, inor, ba, bere herrira argazkira kuske eta, eta liburaren aurkezpena ekarri nahi balu, ba, bertan kontaktuan jarri eta eta aukiko luke aukera. Eta, bueno, ba, e, saltokiak, ez da e, ba, egiteko sondo nola ingo duz? <laughs> Fribaak ba, ide bako itzaio gehi banatu, eta hoi? Gasteizko <laughs> <laughs> entzulei a, esango diegu, Gasteizko entzulei alabe ditabernan salgai ongo direla. Aha. Hori bentsat baia ja e, kontratu egin dugu, ezta? Bila <hazizko> ez jon <risas> eh, Taberna Taberna Taberna Salgay diretsera ez ditute karreko asko le guztiak milaka tropelka la kome son do dos saltonarida ta os oso os, os, os pozigaude bai ezeren bada hor euskal herri Ba, bueno, haimen aipatzen duzute ez, Osa, urteak badirela elkartasuna adierazten eta horrelako ba, atxikimendua bada, eta akaso ba, salmentan ere somatzen da. Ea, ea, ea, ea, ea. Ean, eta bigarren tira bat ateratzen dugun. Buena, elitzateke berre txarra izango ez da? Ez, ez, ez, oso hona. Beno, ba, mila esker, zorionak, zorionak, zorionak horren lan txukuna egitea gatikan, gure araik kartza eta hurren gorarte, animo. asko. Vale, Aio. Etsumo dugu Arramazka taldeak, eh, batera, gainera e, eh, kantauk badu historia. Bere garaian itzein izan genuen irratean, baina kantu hau grabatuta dago, eh, ahotsak beintzat, eh, Belenen. Belenez, nazareten. Ah, bai, Nazareten Nazareten. Tam ta, taldearen estudioan Damekoek beraiek ere kolaboratu zuten mm -hmm. eta Herrinbana kantaria ere bertantzela. Beste, oh, beste irudi bat gordeta, ba. gordeta daukaguna <laughs> Egun Luzea izan zan, eh? Esan gonuke. <laughs> Emenche. Arramaska, Herrinbana tata. baluaren borrota paretaren itsala en herriaren negarra arrotak dire hoyen parra beldiradamentorie begi horien historia andi kuveik botere goze! oi lur oi lur en elurrena dana hisiltzen dena ساد حمص واسألهم كله تمام بص وانا ما زاكس لحفة لاحم عنات عجدار مصوّح بابا عطير وبس ايبو الزور نبت و شفت فلسطين شفت المحتلين شفت مين القاتل مين قطيل دخلت محاكم كالجاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الصال مجيل بلاي الحاكم من الطغين مثل تمثيل الانسانية بس عمية اللي شافلها مجيّة تهجر بالأحمر انا عندي قطيل